Priserne stiger og stiger. Jeg er så træt af at høre på alt det spil. Der burde være en, en korps der holdt øje. Velkommen til en af de fine københavnske salonger. Og velkommen til dette lille ekstra afsnit, hvor jeg interviewer Helle Tønning smith om Venstres formandsskifte. Det kan måske lyde lidt paradoxalt, men i den forgangne uge meldte Troels Lund Poulsen sig som ny formand for Venstre, efter Jakob Ellemann er gået af. Og det gik sådan set ganske gnidningsfrit ind til den tidligere statsminister, Helle Thorning, blandede sig. Hun mener, at Troels Lund Poulsen er uhederlig, og man skal være et mere ordentligt menneske, hvis man skal være formand for et fint gammelt parti som Venstre. Sagen handler om den 12 år gamle skattesag, som udspandt sig, mens Held Thorning var formand for Socialdemokraterne og statsministerkandidat. Her blev der først stillet spørgsmålstegn ved, om Thornings mand, Stephen Kinnock, betalte skat i Danmark, mens han arbejdede i Schweiz. Parret blev frikant af skat i den sag, men... Så en uge inden valget i 2011, der blev afgørelsen fra skat lægget til pressen, og så begyndte den virkelige ballade. En kommission blev nedsat og så igennem tre år på, hvorvidt Troelslund Poulsen som daværende skatteminister forsøgte at påvirke parets skatteafgørelse. Og samtidig var han også anklaget for at sprede rygter om, at Stephen Kinnick skulle være homoseksuel. Skattekommissionen vurderede efter tre års arbejde, at Truls Lund Poulsens departementchef Peter Loft havde været for tæt på sagen. Men at Truls Lund ikke kunne gøres ansvarlig for det samme. Men det blev også slået fast, at Lund havde spredt rygter om Kinnoks seksualitet. Torning mener altså, at Lunds opførsel fra dengang er uhederlig, og hun beder nu om en undskyldning. Jeg spurgte hende derfor, hvorfor? Og forbindelsen er lidt skrættende, og Torning har problemer med stemmen, men jeg håber alligevel, at I vil lytte med. For det er et usædvanligt hårdt personangreb, hun sætter ind mod den mand, der står til at blive Venstres næste formand. Melle. Det er med Østergaard. Hej Melle. Hej. Tak fordi, at øh, du lige vil bruge øh, nogle minutter sammen med os. Det vil jeg da rigtig gerne. Den er ikke så god, men det er altså mig. Ja, ja. jeg ved godt, du er en smule hæs. Men ikke ja. vi kan få budskabet ud over rammen alligevel. Det håber vi. Ja, lad os bare kaste os ud i det. Hel det er jo en 12 år gammel sag. Og der er en skattekommission, der har gennemgået sagen gennem tre år. De fandt ikke grundlag til at dømme Truls Lund, i hvert fald for at have påvirket din skattesag. Er det ikke lidt uhederligt af dig at trække den sag frem nu? Nej, det synes jeg bestemt ikke det er, fordi sagen er jo ikke afsluttet. Vi fandt aldrig ud af, hvem der egentlig de vækkede mine skattepapirer kort før valget i 2011. Og vi har jo heller aldrig haft en 2.000 uh, person, som påtog sig et ansvar for den almindelige uretlighed, der foregik omkring den sag i Skatteministeriet. Blandt andet ved, at departementet var alt for tæt på min skattesag, at han holdt sig løbende og til at bilede sin departementchef at han taler om omgørelse, og han var så helt interesseret i røgterne om mig og mit familie. Og selvfølgelig også, at han ikke øh, kunne holde sin sagsudspligt og stræde til røgter til forskellige institutioner. Så Torsten kan godt være, at han synes, at han blev frikendt, men han blev jo ikke frikendt, for han havde det endelige politiske ansvar dengang, og han har aldrig nogen ting øh, til ansvar for det, forsøgt at og komme tæt på sandheden om, hvad der egentlig skete dengang. Og det er derfor, jeg synes, det er relevant, at tage det op i den her uge. Og hvorfor synes du, det er så uhæderligt? Det er, fordi en hæderlig person øh, skal ikke bare øh, forsøge at, at komme væk fra sandheden. men skal jo tværtimod føle sig forpligtet af at komme tæt på sandheden, og hvad der egentlig den gang. En hederlig person skal jo også sige, øh, de beklager sig undskyld, hvis man har gjort noget forkert, og i hvert hele taget tage sig ansvar for den uredelighed, der foregik i hans skattenministerium.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 og selvfølgelig også, at man konstant i hele tiden føler, at man har en forpligtelse over forstand. Men man kan også omvendt spørge, hvorfor du skal blande dig i Venstres formandsvalg? Det skal jeg heller ikke. Jeg skal ikke blande mig i Venstres formandsvalg. De kan jo vælge lige for sidst, hvem de gerne vil som formand. Men når jeg synes, der begyndt at brøde sig et, et billede af Troen Klumforsen, som det bestemt ikke er komplet, så, så mener jeg også, at jeg, jeg, øh, jeg skal sige noget af det, som, som også kan af om Troen og det er, at han stod spidsen for skatteministeret at der foregik både uredelige og ulovlige ting, og at faktisk aldrig har koldtaget sig det fulde ansvar for det. Ellers var et undskyld til hverken Folketinget Socialdemokratiet eller, eller mig for den sags skyld. Jeg ja, fordi... synes, der noget for at kunne kalde Trusland Poulsen en hørerlig person. Du har jo bedt om en undskyldning, og den vil han ikke give dig. Hvad siger du til det? Det er jo lige op til ham. Det gør jeg ikke klinge om det. Altså, når Trusland Poulsen siger, at han er, han er en anderledes person i dag, så kunne jeg godt tænke mig at se, om han er en anderledes person. Og det vil kun for den anden en beklagelse. Men jeg synes, det som journalisterne bør stille af spørgsmål i de her dage, det er, om han vil gøre den samme ting igen. Er det i orden at kigge så udkært på en borgers skattepartip, når det er en politisk modstander? Er det i orden at sprede falske rødser om en person, at man bare at sprede rødser og har troet for en borg til egentlig også et ansvar for det her sag. Jeg synes, at vi øh, klæder om der var jo øh, to dele, kan man sige, af skattesagen. Der var den øh, del, som handlede om, om, om han havde været med til at påvirke øh, afgørelsen i din øh, skattesag og, og Stephen Kinnecks øh, skattesag. Det bliver han jo sådan set frikendt for. Men vi ved jo øh, stadigvæk ikke, hvem der lækkede papirerne til BT i, øh, lige her i slutspurten af valgkampen i øh, 2011. Øh, hvad mener du om, at det kom det lægge præcis på det tidspunkt? Ja, der er ingen tvivl om, at det lægte kom fra at skade mig og i Den valgkamp var vel for, at vi skulle vinde. Så jeg er ikke i tvivl om, at der var en sammenhæng mellem den taling øh, af ledning til DT, og at man ønskede at skade mig og Socialdemokratiet. Så det er min eneste tvivl af det. Og så er der det her med, at Fremien aldrig er kommet frem. Og så faktisk det, at når man er minister på et område, og der er på den måde at få ulovligheder rundt omkring en, at man så ikke har lyst til at finde falsen. I helt for det menneskelige plan, så forstår jeg ikke, at man ikke har lyst til at finde den falsen. Og det er derfor, jeg konkluderer, som jeg gør, at jeg ikke synes, at Thomas Nolten har vist, at han er en hørerlig person. Der, der var jo også den del af skattesagen, der handlede om, at der blev spredt rygter om, hvorvidt øh, Steven kender din mand, var homoseksuel. Og det er jo noget af det, som, som øh, man sådan set kunne, øh, kunne øh, kende Truls Lund skyldig for, altså at være med til at sprede de her øh, rygter. Hvad betyder det for jeres familie, at de øh, rygter blev spredt? Der er ingen tvivl om, at jeg er ikke i at de her rygter blev spredt for at så tvivl om, hvem vi var, og at give af, at vi ikke har ordentlige personer, som ved i det liv. for at ikke noget, der skal vi have at være for det har aldrig handlet om det men det handler om, at der var falske ting, som beskriver vores omiske for at skade os. Og det blev vi meget kede af dengang. Og det var bestemt heller ikke højdepunktet i vores ægteskab, at, at det her på en eller anden måde beskriver det hele salmer. Så det har ikke været særligt behageligt. Og jeg er jo mere særlig over, at vi ikke har fået salmer for. Og derfor er det også et spørgsmål, altså, som Torsten siger, at han er blevet renset. Men det kan da godt være, at han blev blevet renset for nogle specifikke ting, fordi salmerne ikke kom frem. Men vi har faktisk aldrig fået salmerne om den at lægge dine papirer til gengæld til. Og det sikrer da egentlig alle må have en interesse i. I stærlige fordeling til den minister, som er et svarligt om pågængelses Rygterne omkring homoseksualitet opstod jo, fordi der lå et notat fra jeres egen skatteadvokat i øh, Skattekommissionen. Har I siden fået opklaret, hvorfor jeres egen skatteadvokat, Frode Holm, havde sagt det til Skat i første omgang? Nej, og det tror jeg aldrig nu, at jeg får opklaret, hvorfor han satte på det. Det var det mindst logiske, det var, at vores øh, egen øh, revisor faldt til de her ting. Og det er især nok i sig selv, men det, der så var yderligere øh, underligt her tag, det var, at de her ting kom op i de parlamenter, som jo aldrig havde potentiale eller vide noget om den her sag. Altså, som også ville ønske at tage Så der var så mange ting, der var så underlige. Det var underligt vores revisor faldt på den slags. Og det var endnu mere underligt, synes jeg, at salen overhovedet kom op i departementet, og at dekartementschefen forsøgte at ændre salen, øh, og at Truls Lundt forstår en interesse for så i det til de retter, der var. Mm. Nu kommer du så med, med de her... Øh, du vil gerne have en undskyldning netop på det her tidspunkt, hvor Truls Lund står foran det, der ligner en koring som Venstres formand. Hvad synes du om, hvis han vælges? Jamen, jeg synes jo bare, at der skal mere fuld end billede af Troels lundt på plads nu. Øh, fordi det er som om, at alle har glemt, at han har været involveret og var ansvarlig minister i en af øh, Danmarks historie og Danmarks historie største politiske og alle, som skal tale. Det er som om, at det helt er glemt, og der nu bliver tegnet øh, det her lidt billede øh, af en ordentlig fyr fra Jylland, som kunne hjælpe at kalder sig det selv. Så jeg, jeg synes, så der er mange nuancer i det de stillede også, at det, er meget, at det er en alvorlig sag, øh, og det er klart, at vi kan blive over min familie, men for retsforumfundet er det også en alvorlig sag, og derfor skal historien genaflives nu. Og jeg synes faktisk, at det få nogle Poulsen, som længere ikke har haft mere end 10 år til det, aldrig altså, nogensinde har været dine til mig for at beklage den her sag. Øh, det er jo også en måde at, at komme videre på for ham selv, og øh, være ærlig over, at han... Øh, Både sin karsespligt og skridt sine arrøfter. Det kunne han jo bare undskylde igennem alle de her år. Det har han aldrig nogensinde gjort. Der er ingen tvivl om, at det var en meget voldsom sag for jer øh, dengang. Er det her Held Thorning i vendetta? Nej, det er ikke vendetta. Altså, jeg er jo ligegang på det med forhold sådan. Men jeg synes jo, at når han skal være formand for et gammelt sin parti som Venstre, som jeg jo holder meget af på mange måder og synes, at det er et godt parti, det synes jo, at det er... Det er billede af billedatron som går, som skal frem, og, og det er det, jeg bidrager til nu. Jeg har egentlig ikke talt så meget om den her sag her, men jeg synes, det er en rigtig god idé nu at få et stort billedatron som går, som er lidt mere komplekst her, som det fremstår i de her dage. Og nu har du i hvert fald trukket en, en 12 år gammel sag frem, øh, og en anledning til at, at kigge videre på den. Helt tusind tak, fordi du lige tog dig tid til at tale med os. Hi again. Uh, hi.